Kemudian kita pindah kepada ayat 221. Allah SWT berfirman, Wala tankihu al-musyrikati hatta yu'minna. Wala amaddun mu'minatun khairum min musyrikatihi walau a'jabatkum. Wala tunkihu al-musyrikin hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun Tahir min musyrikin, walau aajab kum, ulaiq ila al-nar, wallahu yadzguna ila al-jannah wal-maghfirah baidhnik, wiyubayn aayahihil-nasi lal-lahum Artinya secara kurang lebih dengan komentarnya sekali, Allah Taala mengatakan kepada kita kaum mukminin, hey kaum mukminin, janganlah kamu sekalian mengawini perempuan-perempuan yang musyrikah sampai mereka itu beriman dulu kepada Allah dan hari kiamat seorang hamba perempuan hamba sahaya perempuan yang beriman kepada Allah dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia di sisi Allah dari satu perempuan bangsawan tetapi musyrikah walaupun kalian merasa tertarik dengan orang musyrikah karena ke keindahan wajahnya karena harta bendanya dan apa yang menyebabkan anda tertarik kepadanya baik pangkatnya atau kedudukannya dan sebagainya dan jangan kamu mengawinkan orang-orang musyrikin yang laki-laki kepada anak-anakmu, perempuan atau istri-istrimu atau atau perempuan-perempuanmu Yang beriman Sampai orang-orang musyrikin yang laki-laki ini Beriman pula kepada Allah dan Rasulnya Kalau seumpamanya Kalian mengawinkan Anak-anak atau perempuan-perempuan yang ada di dunia mukminin ini, mukminat ini Dari seorang hamba, sahaya Tetapi beriman Lebih baik daripada Kamu mengawinkan mereka Kepada orang-orang Perdeka tetapi musyrik Betapapun kamu kagumi gagahnya bagi orang Amerika, orang Luxembourgh, gagah, bagus, tinggi, putih, walau pun begitu, maka seorang hamba kulitnya hitam lebih baik dari mereka kalau ini beriman. Sebab mereka itu akan mengajak kamu masuk neraka. Dan sedang Allah mengajak kamu untuk berbuat amal-amal yang baik yang memasukkan kamu ke surga. Ini maksud ayat tadi itu. Sekarang sebab turunnya ayat ini, tapi sudah jelas ya, bahwa Allah Swt tidak membolehkan seorang mukminah dikawin eh, seorang eh, mukminin laki-laki kawin dengan orang musyrikah perempuan musyrikah kendatipun itu cantik seperti perempuan-perempuan daripada barat yang semua bangsa kita dan bangsa-bangsa di timur tengah itu kagum kalau melihat itu lalu mengawini jangan musyrik, la tankihul musyrikah la tankihul wala tankihul musyrikat hatta yu'minna sampai mereka itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini adalah seorang sahabat bernama Marcid Ibnu Abi Marcid Al-Ganawi yang tadinya membawa orang-orang tawanan dari Mekah ke Madinah. Tetapi ini orang mempunyai satu tunangan di zaman jahiliyah ada hubungan ya kasih sayang dengan seorang perempuan namanya anak. Anakan. itu sebetulnya ini anama juga dipakai di zaman sekarang. Ada satu perempuan namanya anak. Jadi mau Belanda juga memakai nama ini. Tapi ini asalnya dalam bahasa Islam, bahasa Arab. Anak ini Marsyid mempunyai konco perempuan namanya anak. Lantas waktu dia kebetulan pergi di ke Mekah ketemu itu perempuan. Dia bilang ayo kita duduk-duduk. Kata Marsyid maaf. Saya sekarang ini dalam agama, e, masuk agama Islam yang mengharamkan saya duduk dengan perempuan cara halwat. Artinya saya tidak boleh menyendiri menurut pokok agamaku. Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Ini perempuan tidak kehabisan pikiran. Dia kalau begitu sudah kawinan aku. Kalau begitu, ya. Tetapi saya mau musyawarah dengan Rasulullah SAW. Maka dia tanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ada teman perempuan, namanya anak. Masih musyrikah, Masih menyembah arja. Dia mengajak saya untuk duduk menyendiri seperti biasanya. Lalu saya tolak dengan alasan agama Islam menolak itu, melarang itu. Tapi dia lantas mengatakan, kau inilah aku kalau begitu. Kalau saya minta pendapatmu, maka turun ayat ini. Walasunqihul muzrikinah, hatta walasunqihul hatta yumin. Jangan kau nikah sampai dia masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, jangan kau nikah. Masyarakat muslimin tentu anda akan tanya, kenapa? Sebab perempuan yang tidak mempunyai agama. Maka agama ini orang perempuan mudah untuk berbuat sesuatu yang tidak akan menstabilkan rumah tangga. Yang akan mengacau rumah tangga. Sedangkan perempuan adalah perempuan dengan tepiat perempuan tidak bisa berubah perempuan itu emosional. kalau yang datang kepadanya itu mulutnya atau pandai berbicara, bisa juga menarik kalau dia ada iman kepada Allah dan hari kiamat, ini sudah jaminan bahawa dia itu percaya pada Allah kalau percaya pada Allah, dia percaya bahawa Allah itu melihat dia, ini menyebabkan dia teguh tapi kalau perempuan husriqah, tidak ada satu yang melarang dia Dan agamanya tidak jelas Agamanya adalah Tersimpul dalam beberapa Batu kecil arca Atau satu kepercayaan Kepercayaan yang sifatnya Lebih mirip kepada animisme Ini perempuan Tidak bisa dijadikan istri Yang kedua ada riwayat lain yaitu yang mengenai Ibn Abbas. Kan Allah SWT menyebut amadun mu'minatun. Ini sebabnya Abdul, uh, Ibn Abbas meriwayatkan bahawa ayat ini sebagian, sepenggal dari ayat tadi turun atas Abdullah Ibn Rawaha. Salah seorang sahabat mempunyai budak sahaya perempuan hitam lalu satu waktu dia marah entah karena apa itu budak perempuan sama dia. habis ditempilingi dia sadar dia menyesal dia tidak tahu dia berbuat apa dia pergi kepada Rasulullah SAW. dia ceritakan ya Rasulullah saya tadi baru saya marah kepada amah ini yani budak sahaya saya dan saya pukul ya Abdullah apa itu perempuan itu apa apa agamanya agamanya Rasulullah dia muslimah dia puasa dia solat dan dia kalau wuduk itu sempurna wuduknya dan dia bersyahadat An la ilaha illallah, dan engkau adalah rasulnya lalu dia bilang ya Abdullah hadihi mu'minah ini mu'minah lalu dia bilang demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran sekarang aku akan merdekakan dia dan aku akan kawin dia tebusannya dia dimerdekakan itu budak saya sesudah dimerdekakan dikawin oleh Abdullah bin Rawahah dan sesudah dikawin oleh Abdullah bin Rawahah dikritik oleh kaum Muslimin wah kau kok kawin dengan seorang kulit hitam dan budak bekas budak apa dia bilang jangan ini ada sejarah dan sejarahnya bagi saya adalah merupakan lebih banyak tebusan Itu saya dan saya bangga dikawin dengan perempuan maka turun ayat wala mu'minatun khairun min, min apa tadi itu eh uh, mu'minatun khairun min musyrikatin walaupun أعجبتكم daripada engkau dapat yang musyrikah lebih baik ini saudari Gerut-gerut di sini uh, kita akan melanjutkan tentang adanya hukum tentang hal ini yaitu Islam menitik beratkan tentang iman kemudian akhlak dan bukan kecantikan bukan harta bukan keturunan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tankihunna ila husnihinna fa'asa husnihunna an yurdiya hunna wa la tankihunna ala amwalihunna fa'asa amwalihunna an yastatriya hunna wa ankihunna wa tankihunna ala ad-din wa kamu jangan kawin perempuan karena cuma kecantikannya saja jangan barangkali kecantikan itu nanti akan menjerumuskan engkau dan menjerumuskan dia dan jangan kamu kawin perempuan karena hartanya mungkin hartanya itu akan menjadikan perempuan itu lebih sombong dan tapi kamu kawini perempuan itu atas dasar agama ada di perempuan yang hitam gelegam tetapi dia eh, karkah perempuan buddha bodoh hitam lebih akhbol di sisi Allah daripada seorang perempuan yang cantik tetapi tidak beragama ini ada satu dapat kita sariksa kita apa namanya kita sadur daripada ayat tadi yang kedua sudah dengan sendirinya maafirah keampunan Allah sebelumnya masuk surga didahulukan oleh itu Karena itu mereka Allah Swt mengatakan orang-orang yang kafir mengajak kamu masuk neraka. Percayalah kamu kalau ini ayat hari ini malah lebih tepat merupakan satu ayat yang aktual, satu ayat yang seperti untuk zaman ini. Jadi so, orang-orang kafir sekarang melepaskan pemuda-pemudanya. Untuk mancing, mancing gadis-gadis Muslimat atas dasar asmara. Dan sudah banyak seperti mana yang saya sebutkan dalam pengajian minggu yang malam berhujung yang lalu. Jadi hati-hati. Ulaikah yaguna ila nahr, wallahu yidhu ila jannati, wall maghfirati bi Mereka itu adalah orang-orang bangsanya orang kafir dan musyrik akan mengajak kalian masuk neraka mengawini anakmu mengawini eh, kakakmu mengawini adikmu merayu-merayu sampai mereka ditarik kepada agama Kristen atau agama Jahiliyah masuk ke neraka memang itu dimasukkan dalam salah satu rencana internasional jadi kita tidak boleh berbuat tak seperti kita tidak mengerti kita harus mengerti dari apa yang tertulis di seluruh majalah-majalah dunia dan pertemuan-pertemuan mereka itu di seluruh dunia. Jadi sekarang ini malvira disebut oleh Allah Subhanahuwataala sesudah ayat, uh, ya sesudah itu tadi itu sudah dengan sendirinya bahawa malvira ini didahulukan. Karena itu Allah Subhanahuwataala mengatakan: Wasari'u ila malvira min rabbi kum, wajnatan. Ya. Jadi Allah mereka itu mengajak kita kepada neraka, sedang Allah memanggil kita untuk berbuat baik dan memasukkan kita ke surga. Yang keempat. Dari ayat ini ada disebut Amah abd. Mukminah, musyrika. Dan jannah na. Pada dalam ayat ini nanti merupakan satu pilihan. Kamu pilih yang mana? Ada Budak ada musyrikah, tapi ini mukminah musyrikah, mukminah musyrikah dan musyrik mukmin yang lagi jannah neraka ini merupakan satu seperti challenge seperti tantangan selalu untuk kita pilih dan harus hati-hati dalam memilih sebab Allah menyebut jannah neraka siapa yang mengajak kita masuk neraka mereka al musyrikun hati-hati dari mereka walaupun hal-hal semacam ini pada akhir-akhir sekarang sudah merupakan suatu mode karena itu pada malam ini saya harus berbicara juga tentang bagaimana hukumnya kita nikah dengan orang-orang Nasoro ini pertanyaan sudah diajukan di mana-mana bagaimana hukumnya kita kawin dengan perempuan-perempuan Nasoro kalau Allah sentiasa mengatakan dan jangan kamu menikahkan orang-orang yang musyrik sampai masuk islam sampai masuk mereka beriman, sudah jelas larangan total. Tapi bagaimana tentang nasoro? Tentang nasoro ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan nasoro yang asli yang orisinil itu nasoro tawhid. Nasoro yang tidak tersisipkan di dalamnya syirik. Tapi Nasoro yang ada sekarang Justru mengatakan Allah itu tiga Jadi mempersekutukan Allah Dengan Tuhan yang lain Mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Hukum Islam mengatakan Ada yang mengatakan Karena mereka itu begitu Maka Islam melarang mereka Mengawini Perempuan-perempuan seperti itu Karena itu Ibn Umar mengatakan saya mengharamkan mengawini orang-orang perempuan kita dia dari Yahudi dan Nasrallah sama saja jadi kalau Allah subhanahu wa'ala kalau Ibn Umar ditanya bagaimana Ibn Umar pendapatmu tentang orang kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani Ibn Umar menjawab haram Allah ta'ala al-musyriqat al, al muslimin. dan saya kata Ibn Umar saya tidak pernah mengerti atau tidak pernah tahu Syirik yang lebih besar daripada seorang eh, bahwa Tuhannya adalah Isa. Saya belum pernah kenal satu orang musyrik lebih daripada seorang perempuan jelita mengatakan Tuhanku Yesus. Itu musyrikan. Begitu pendapat Ibnu Umar. Dan yang pro pada mazhab ini adalah Zaidiyah. Dan imamiyah, mazhab imamiyah Ja'fariyah. Jadi Syiahnya Humayni mengharamkan bagaimana tapi jumhurul ulama dari ahli sunnah mengatakan e, hal itu tidak menyangkut musyrikan orang-orang yang ahli kitab nasoro dan perempuan-perempuan yahudi itu tidak masuk musyrikan sebab mereka dibedakan oleh Allah, dipisahkan dalil mereka ini secara yuridis, mereka mengambil ayat Ma yauddu alladziina kafaruu min ahlil kitab wal musyriki Lam yakunil ladziina kafaruu min ahlil kitab wal musyriki Maka dia mengatafkan dalam ilmu Nahu, mengatafkan musyrikin pada ahli kitab dan ataf di sini mengharuskan adanya perbedaan Ini pendapat jumhur yang mengatakan boleh dikau Saudara-saudara ini pendapat dengan pendapat tentu Ada riwayat-riwayat yang banyak Ahmad ibnu Ibrahim ditanya Saya tanya Ibrahim tentang ee, Kawin dengan orang perempuan Yahudi atau Nasrani Dia bilang tidak apa-apa Sebab Allah SWT yang melarang Yang dilarang oleh Allah adalah Walatang sihal musyrikat Yang dimaksud dengan musyrikat ini Majusi Orang menyembah dewa, menyembah api, menyembah Matahari dan menyembah Chris menyembah sebagainya. Ya. Juga Hudayfa ibnul Yamani kawin dengan salah seorang perempuan Yahudi. Lalu uh, ditegur oleh Omar. Bin Omar termasuk orang yang mengharamkan. Lalu ditegur, lalu dijawab sama Hudayfa. Ya Omar, apakah kau anggap ini perkawinan haram? Kalau kamu bilang haram, saya akan cerai. Lalu Umar bilang tidak Saya saya tidak bilang itu haram Tapi saya khawatir kamu nanti memedang dari perempuan-perempuan seperti itu Nanti kamu kena yang bangsa sudah merupakan pelacur Saya takut kamu nanti kena bangsanya pelacur-pelacur itu Sebab mereka tidak ada yang menahan untuk berbuat semacam itu Jadi Umar melarang supaya hati-hati saja Lalu sekarang zaman sekarang segala-galanya. Kejadian-kejadian yang kita lihat bahwa orang-orang perempuan masehi yang dikawin oleh muslimin laki-laki itu anak-anaknya kalau ada sesuatu dia masukkan pada apa kemauan ibunya. Ada salah seorang keturunan eh, Arab kawin dengan seorang perempuan Belanda. Akhirnya terjadi sesuatu pada malam hari itu anak-anak lima dibawa lari terus sampai sekarang di Nederland dan bisa. Ayahnya meninggal, ayahnya eh ibunya pergi bersama anak-anaknya ke Nederland. Sekolahnya di gereja. Seperti begini inilah yang kita mesti hati-hati. Sebab dari segala jurusan oleh kristianisasi sudah cukup. Jadi jangan ditambah lagi dengan masalah-masalah seperti itu. Lagi pula menurut ahli-ahli ke masyarakat dalam satu rumah tangga kalau ada dua agama itu jaminan untuk menjadi aman masih repot di, diharapkan pasti ada sesuatu clash untuk itu harus kita e, tolak sama sekali hal semacam itu kemudian Allah